Oče, ja ti predam ovaj sastanak, oče moj, oče za tvoju krv i riječ kaže da ti si rekao u biti da dolazi princ ovog svijeta, ali da on ne može tebi ništa zato što ti, on nema ništa svoje kod tebe, očemo. moj. I oči, ja ti molim da ukloniš, oče moje od nas iz ovog ovaj prostorije, oče moj, sve što je neprijatelja i... Hoće ja svakom nečistom duhu i oče svakom palom stvoru da napusti ovaj prostor, moj. oče moj. je Boži kraljestvo i već kaže da Boži kraljestvo, kraljestvo je vječno, oče i neuzdrmljivo i da se ne drma, oče i ne i da si ti vječni vladar, oče je apsolutni vladar svakog duha i da si ti gospodar, gospodara, kralj kraljeva i otac duhova, oče je vladar duhova i oče, ovo mjesto pripada tebi, Abba, mi ga posvećujemo za, znači, za tvoju slavu, Oče Kriste, ti se proslavi na ovom mjestu. Ti se proslavi na ovom mjestu, Kriste. Kao što riječ kaže, očimo da je tvoja slava naša zaštita i da ti prebivaš u slavi svoga naroda, očimo moj, da ćeš ti biti poput vatrenih zidova, očimo moj, oko nasi. Sveti duše ja te molim da pokreneš, očimo. da pokreneš, očimo je cijelo nebo, očimo je na ovom mjestu. I... Oče je tvoja slava da se manifestira na ovom mjestu, očimo. Amen. Ok, nečivak ja se nisam stigao ovo posložiti kako spada neću vam reći koliko stihova imam i kad bi rekao koliko stihova imam pobjegli van iz prostorije ali znači, znači svaka moja tema je stvarno jako duboka a oni koji nisu navikli na moje teme onda ćete se iznenaditi znači ovako, znači svi mi znamo kako se prosuđuju nekakve stvari je tako? znači riječ kaže da mi prosuđujemo po našem duhu i prosuđujemo sa našim umom otprilike koliko riječ imamo u sebi, je tako? sve stvari prosuđujemo po riječi. Je tako? I u biti kad ja kažem nešto krivo, onda vi osjetite nemiru u svom duhu i srcu. Znate, ovaj čovjek priča gluposti. Tako? To se točno osjeti. Kad čovjek priča gluposti, znači za propovedovanicom ti osjetiš da to nije od svetog duha i misliš da kada ćeš više završiti. Znači, mi to svi osjetimo u našoj nutrini. Znači, uglavnom, u mojim temama, ima 5% do 50%, 50 novi stvari. Što znači kad čujete nešto, moguće je da čujete 50% novi stvari koje nikad niste čuli. A oni koji nikad nisu slušali ovakve stvari, moguće je da čuju 100% sve nove stvari. Ja sam do sad snimljio 16 tema, unutar daju do šatora. Znači, do sad sam i u svom životu imao oko 30. Znači, kad sam ga pitao Boga u biti je moj poziv, i ono kako, znači slušamo drugih ovaj kaže ja sam prorok, ovaj ovakav ovaj je ovaj, i onda meni isto zanimalo pa šta sam ja. I onda se me naveljivao kod Boga, malo ono, molimite reci, tko mi je poziv, ja želim znači koja je moja svrha i nije mi rekao tko mi je poziv. Reko mi je samo ovako, rekao mi je, poziva sam ti da radiš sa riječi. Svo mi to rekao. I ja sam rekao dobro, ništa. Ako si mi izvao da radim sa riječi, ja ću raditi sa riječi i, i to je moj poziv. Tako da, znači od trideset tema koji sam do sad ja imao, ovo mi naće tema. Naće tema. Znači, stvarno sam fasciniran u biti sa stvarima koje mi je sveti Duh otkrio. Znači, tema se zove misterija uskrsnuća. Većina ljudi, znači, svoju temu zove križ, spasenje, ovako, onako. Ja sam ovo namjerno nazvao misterija uskrsnuća iz razloga što mi u biti ne znamo šta se dogodilo praktički na križu. Ja sam u biti mislio da znam šta se dogodilo na križu, ali još uvijek postoje dijelići nama nesvatljivi, mi mislimo da znamo šta se dogodilo, čak sam imao krivo tumačenje nekakih stvari i čak sam do prije dvatri tjedna rekao nekakvu glupost koji uopće nema veze s Bogom i zanimljivo je da sam to tako euforično rekao iz razloga što je mene neko krivo poučio. I onda kad čovjek krivo pouči čovjeka, onda mi treberi trabunjamo nekakve stvari, dobro da sam se pocijetio toga, pa ću vam sad reći jednu sva što se tiče štrebanja Bože riječi. Znači, ne želim da se niko znači, uvrijedi na ovo što ću vam ja sad reći. Ali Bog nas nije pozvao da budemo štreberi. Jel' tako? Bog nas je pozvao da budemo učenici. Jel' tako? I onda mi štrebamo Božju riječ i onda napravimo herezu. Jedna od najpoznatijih takvih stvari je, ne želim da se niko navrijedi sad ovdje, ali ćete se možda svi naći u ovome, Blago siromašnjima duhom, jer njihovo je kraljestvo nebesko. Blago, blago siromašnima duhom, jer je njihovo kraljestvo nebesko. I onda čovjek to pročita i onda počne to vrtiti, vrtiti, vrtiti i onda kaže, blago onome koji siromašan u duhu, jer je njegovo kraljestvo nebesko. To je krivo. Zato što riječ kaže, blago siromašnima duhom i čovjek ako ne razmišlja napravi krivu stvar u vezi toga. Zašto? Zato što riječ kaže ovako nemojte se bogatiti u ovome svijetu nego se bogatite u budućem svijetu. Ispunjavajte se duhom punite se duhom pričajte duhovnim pjesmama dr, dr, dr. znači riječ kaže obilno bogatite se u svim tim stvarima što znači da Bog ne želi da mi budemo siromašni u duhu. Jer ako smo mi siromašni u duhu onda je stvarno jao nama. Bog hoće da mi budemo bogati u duhu. I zato kaže, blago siromasima, ali duhom. Ako su bogati u duhu. Jer ako su mi siromašni u duhu, mi nemamo šta kome dati. Jer tako? Ne znam koja osoba izašla van iz hrama, pa kad je onaj prosio i rekao je, novaca nemam, to je bio Pavao Petar, ko je bio? Petar. I kad je rekao, novaca nemam, ali ono što imam, ja ti dajem ustani, hodaj. Jer tako? Da je on bio siromašan duhom, bili bi ko... Kad su se išli sa... Nedavno ste vi pričali. Kad su se ponosili koje veći, onda bi tamo isterivali. Ne bi ništa. Siromešni duhom. Jer mi, ako smo siromašni duhom, mi ne možemo ništa. Ali ako smo mi puni duhom, riječ kaže ispunjavajte si duhom. A ako smo mi bogati duhom, mi stvarno možemo neke stvari. Riječ kaže u biti da je Isus Krist bio pun svetog duha još od majčine utrube. Pun. Najispunjenija osoba, znači u pismu. Ok, znači, morate razmišljati. Nemojte biti štreberi. Znači, morate razmišljati. Ja moram razmišljati. I ja kad uzmem Boždu riječ, ja počem razmišljati. I onda počem pitati Boga zašto. Nije mi jasno. Znači, molim objasnimi objasni mi stvari. Ok. Znači, da bi razumeli šta je Krist u biti pravi na križu, mi svi znamo u biti da je znači to piše u u knjigama povijesnim, znamo da ateisti znaju, hinduisti znaju, muslimani znaju, u školama se uči da je znači njega rimska vlastila na križu, je tako, da je umro, pokopan i to je znači povijesna činjenica koja se definitivno ne može opovrgnuti. I svi mi znamo da je znači on to napravio, ali nitko od nas ne zna cijelu sliku zašto je on to stvarno napravio. Ima jedna skrivena stvar. Znači da bi znali cijelu sliku moramo se vratiti u prošlost. U prošlost kad nije bilo vremena. Sad počinje dubina. Možeš okrenuti slajd. Znači, u prošlost kada nije bilo vremena. I kad čitamo... Niko ne čitao pismo. Kako znate da vas ne varam? Znači, ne gleda. Znači, riječ kaže ovako. Njega će u svoje vrijeme pokazati on. Blaženi i jedini vladar. Kralj kraljeva, gospodar gospodara, koji jedini ima besmrtnost. Bog jedin ima besmrtnost i prebiva u svjetlu nedostupnu kojeg nitko od ljudi nije vidio niti ga vidjeti može. Njemu čast i slava vjekovječna. Ova riječ vjekovječna je grčka riječ koja znači bez početka i kraja nešto što je uvijek i uvijek će biti nešto što je vječno. Morate znati jednu stvar. Bog živi u vječnosti. I Bog je besmrtan. I da bi znali u biti zašto je uopće Krist došao na križ, moramo znati stvari od prije koje znači, da bi mogli povezati sliku. Znači, kad čitamo otkrivenje 10, u biti ne, kad čitamo psalam 90, 2 do 4, riječ kaže ovako. Prije nego što se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka Bože ti jesi. Smrtnike u prah vraćaš i kažeš vratite se sinovi ljudski, jer tisuću godina u očima tvojim je kao jučerašnji dan koji je minuo i koji je kao straža noćna. Hebrejska riječ za vijek, znači ovdje stoji od vijeka do vijeka, Hebrejska riječ za vijek je identična riječ malo priješnja koju smo prošli u Grčkom. Znači vječnost. Ovo nije vijek. Znači kad piše od vijeka do vijeka, ovdje piše od vječnosti do vječnosti. Bože ti jesi. Kaže, tisuću godina kod tebe je samo jedan dan. Bog živi u vječnosti. To nam je svima jasno. Je tako? Bog živi u vječnosti. I Bog kaže, od vječnosti do vječnosti. sve se postaviti jedno pitanje. Pogledajte me jako dobro. Ako je ovdje vječnost, od vječnosti do vječnosti, šta je u sredini? <laughs> da ne čitaš na se od vječnosti do vječnosti nešto stoji i kad čitamo u otkrivenju 10, 5 do 6 znači riječ kaže ovako i, i onaj anđeo što ga vidjeh gdje stoji na moru i, i, na, i na zemlji podiže k, k nebu desnici i zakle se živim u vijeke vjekova koji stvori nebo i sve što je na njemu zemlju i sve što je na njoj more i sve što je u njemu neće više biti vremena. Sad pazite jednu stvar. Od vječnosti do vječnosti u sredini stoji vrijeme. U tome vremenu smo mi. Jer sad svačete zašto sam ja rekao da su moje teme duboke. Od vječnosti do vječnosti stoji vrijeme. Bog živi u vječnosti. On ne živi u vremenu. Mi živimo u vremenu. Sad, od vječnosti do vječnosti stoji kugla zemaljska. Jer tako? Znači, da bi vam bolje pokazano neke stvari, postavit ću vam pitanje. Kada je Bog stvorio vrijeme? Evo, stoji pitanje. Pa se malo razmislite. Znači, vratimo se nazad u školu. Kada je Bog stvorio vrijeme? Znači, postanak 1, 14 do 19. Stani, znači, kada je Bog stvarno stvorio vrijeme? I znate što je vrijeme? Vrijeme je mjera za raspadljivost. Znači, vrijeme je mjera za raspadljivost. Znači, mi ne znamo u biti praktički da postoji vrijeme, ali kad vidimo, recimo, da malo dijete počne rast, rast i po tome po rastu vidimo da nekako vrijeme se odvija. I kada je dan po rastu, i po tome vidimo da znači, postoji nešto što se zove vrijeme. To nije vječno. Znači mi vidimo, znači, da je, znači vrijeme je mjera za raspadljivost. I kad je Bog stvorio vrijeme, znači Bog je stvorio vrijeme u postanku jedančetrnaestdevetnaest i reč kaže ovako. I reći Bog. Neka budu, budu svjetlila na svodu nebeskom da luči dan od noći, da budu znaci blagdanima, blagdanima danima i godinama. I neka svjetle na svodu nebeskom i rasvjetlju zemlju i bi tako. I načini Bog dva velika svjetla Veće da vlada danom, manja da vlada noću i zvijezde. I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuje zemlju. Da vladaju danom i noću, da rastavljaju svjetlo so tame i vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro dan četvrti. Je tako? Bog je stvorio vrijeme otprilike četvrti dan. Sad ćete shvatiti zašto sam ja, zašto ozovem misterija i sve nekakve stvari. Znači, imamo sunce, je tako? Kad sunce napravi puni krug oko kugle zemaljske, mi mjerimo 24 sata. Jel' tako? Kad sunce napravi krug okog zemaljske, mi mjerimo 24 sata. I maknemo to sunce i ostavimo zemlju. Mi ne možemo mjeriti vrijeme. Ako nema sunca, mi ne znamo koliko je sati. Sijelo vrijeme je mrak i mi ne možemo mjeriti vrijeme. Jel' tako? Jel' teško? malo, ali dobro, još nije počeo. <laughs> znači ovak, kad nema sunca sve umire. To morate shvatiti jednu stvar. Ako mi maknemo sunce, čak su znanstvenici znači dokazivali nekakve stvari, ako sad ugasimo sunce, u roku 8 i pol minuta nasti će mrak na zemlje. Kad nastane mrak, znači neće moći više biti fotosinteze, lagano će se početi gubiti kisik, zemlja će se početi hladiti, odjedanput će sve umrijeti. Znači, kad nema sunca, odjedanput se počne otkrivat vrijeme i sve počinje umirati, što znači da mi nismo u vječnosti. Jel' tako? Ok. Znači, Bog je četvrti dan stvorio sunce. Jel' tako? Jel' tako? Bog je rekao i neka, bude, neka budu neka nas vodu svodu nebeskom. šteto što ne čitate svoja pisma sad pa da možete otvoriti. Ali Bog kaže da je drugi dan rekao neka bude svjetlost. Bog je drugi dan rekao, neka bude svjetlost. Ali četvrti dan je stvorio sunce. I sad čovjek se pita, ako je četvrti dan bilo sunce, kakva je onda ona svjetlost drugi dan? Sada ćete? Neči, nešto ne štima. Ovako. Ja ću vam reći svoju teoriju i reći ću vam stvari koje vam niko nikad nije rekao. Neki ljudi to znaju, ali malo ćete se iznaraditi u nekim stvarima. Bog je stvorio vrijeme četvrti dan. Prva tri dana samo je Bog mogo mjeriti vrijeme. Samo Bog. I riječ kaže u biti prvi dan Bog stvorio, drugi dan Bog stvorio, treći dan Bog stvorio, četvrti dan Bog stvorio. Reći ću vam jednu tajnu, možda koju niko nikad nije rekao. Biblija je knjiga o povijesti čovjeka. Biblija nije knjiga o povijesti Boga, i Biblija nije knjiga povesti Anđela. I to nećete nikako saznat. Biblija kreće se tim da je Bog stvorio čovjeka i Biblija završava s tim da je Bog pomogao čovjeku i da je čovjek završio u vječnosti. Ali mi ne znamo povest Boga i mi ne znamo povest Anđela. Znači, Biblija nije o Bogu, kako Bog živi u vječnosti. Mi nemamo pojma šta On radi u vječnosti i nemamo pojma koliko dugo je živio prije. Mislim, kaže se da njegov, zbroj njegovih godina nema kraja. Mi ne znamo šta anđeli rade i mi nemamo te knjige. I ni nam ni dano praktički da znamo Biblija je točno o povijesti čovečanstva. Da tako, slažete se svi sa tim. prva tri dana ja kažem da je nešto gdje je Bog počeo iz vječnosti stvarati nekakve stvari. Prva tri dana. Ja kažem da je zemlja u početku bila u vječnosti. Shvatit ćete zašto sve ove stvari naglašavam, zato što ću vam sve ostale stvari otkriti u, znači, u drugom nastavku. Jer je jako bitno zašto mi živimo u vremenu. Znači, kad čitamo otkrivenje 21, 1 do 6, ovo pazite jako dobro, riječ kaže ovako, i vidio sam novo nebo i novu zemlju, jer je prvo nebo i prva zemlja nestala, mora više nema. Sveti grad, novi Jeruzalem, silazi sa neba od Boga. Opremljen kao zaručnica nakičena za svoga muža. Izačen glasa prijestolja. Evo šatora Božeg s ljudima. On će prebivati sa njima, on će biti narod, oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otriće im svaku suzu s očiju, te smrti više neće biti. Ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti. Jer prijašnje nestane. Tada onaj što sjedi na prijestolju reče evo čini sve novo. Napiši, ovo su riječi vjerne i istinite. I, I još mi reče, svršeno je ja sam alfa i omega početak i svršetak. Pazite se ove riječi jako dobro. Vidio sam novo nebo i novu zemlju. Ta nova, ne, novo nebo i nova zemlja u vječnosti. Jesi se slažete s tim? Ovo je vječnost. Novo nebo i nova zemlja se nalazi u vječnosti. I mi ćemo biti na novom nebu sa Bogom znači i na novoj zemlji u vječnosti. Kaže da smrti više neće biti. Ako smrti više neće biti, to znači da ćemo biti besmrtni. To znači da mi više nećemo živjeti u vremenu. Jer tako? Ja kažem da je prvo nebo... I prva zemlja isto bila u vječnosti. Ali se nešto dogodilo sa zemljom. Saćete shvatiti jednu stvar. Kad čitamo postanak 1, prbaci. Kad čitamo postanak 1 jedan do 2 riječ kaže ovako: U početku stvori Bog nebesa i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna. Tama se prostirala nad bezdanom i duh Boži je lebdeo nad vodama. Pazite se da stihove jako dobro. Ovo niko nikad nije rekao. Najvjerojatnije, ovo se ne uči u školama i ovo nećete naći, nećete naći na nekakvim mjestima. U početku Bog stvori nebesa i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna. Tama se prostirila nad bezdanom i sveti duh je lepio nad vodama. Pazite stihove. Zemlja je bila pusta, i prazna. Tama se prostila nad bezdanom. Sveti duh je lebdio nad vodama. Ovako, što god čitate u pismu, u postanku, znači, sveti duh je lebdio nad vodama. Nigdje ne piše kad je Bog stvorio vodu. To nećete nigde naći. Riječ kaže da je zemlja bila potopljena i da je znači, cijela kugla zemaljska bila Znači pod vodom. I onda je Bog makno vodu na jednu stranu i pokazalo se kopno, prepolovio je vodu i digo je nebo u zrak i počeo raditi na zemlji. Jel ja, tako? To riječ kaže. Ali riječ kaže da se tama prostila nad bezdanom. Ova riječ tama je hebriska riječ za smrt. Ignoriranje, zbunjenost i ostale stvari. Tama na hebriskom znači smrt. Postavlja se pitanje odku tama se nalazi u prvom stihu, u postanku, i ova riječ bezdan je riječ iz otkrivenja, kad čitate otkrivenje, kaže da sva ona zla izlazi iz bezdana. Tako? I onda se postavite pitanje, kako je moguće, otkud ova tama i otkud ovaj bezdan u prvom stihu? Jel tako? I onda dođete do jedne šokantne činjenice, ova riječ pusta i prazna su dvije hebrejske riječi, tohu va bohu. Tohu znači, pusta, <laughs> tohu znači pusta, bohu znači prazna. Te dvije hebrijske riječi se non stop po, znači nalaze u pismu. Pusta, prazna, ali kad se nađe tohu va bohu zajedno označava božanski sud. Kad riječ kaže da je zemlja bila pusta i prazna, ovo je božanski sud bio nad zemljom. Tri, pust, tri puta se u pismu pojavlja riječ tohu va bohu. Tri puta. Ovo je prvi put, drugi put je sud nad Edomom i treći put je kad je gotova zemlja. Ovo je božanski sud bio nad zemljom. Božanski sud. Nije vam to niko nikad rekao. Kad otvorite Izaiju 45.18, riječ kaže ovako. Da, ovako govori Jahlin, nebesan stvoritelj, on je bog, on je oblikovoj i sazdao zemlju koju je učvrstio i nije ustvorio što pustu i prazno nego je što prilagodio za obitavanje, uobličio, prilagodio. Riječ kaže da Bog nije stvorio zemlju pustu i praznu, ali prvi stih kaže da je zemlja bila pusta i prazna. Je tako? A Bog kaže ja nisam stvorio pustu i prazno, onda je nešto bilo u prvom stihu. E znate šta je bilo u prvom stihu? U prvom stihu je bila vječnost i u prvom stihu je to napao. To je prvi stih. Lucifer je pao u prvom stihu i zemlja je bila u vječnosti. Otkriću vam jednu tajnu. Nije vam bilo jasno kad čitate Izaju ili Ezekijela i gdje je riječ kaže kako pade sa nebesa svjetlonošo i onda kaže ti si živio u Edenskom vrtu. Bio se čudesno lijep. Riječio te svaki dragulj kamen i ti se onda zapitaš kako je Lucifer živio u Edenskom vrtu i onda je pao i narazumiješ u biti nekakve stvari, ali on je prije živio na zemlji i zemlja je bila u vječnosti. Ako vas snimljeno takve stvari, devet tema smo mi snimili znači, od drevnom svijetu, većina ljudi ne zna ove stvari, ali imate znači, snimljeno postanak kako je Lucifer pao, da li je Adam imao ženu prije eve i sve ostale hereze koje se znaju naći, znači možete poslušati pa se možete izanalizirati, ali riječ kaže da Bog nije stvorio zemlju pustu i praznu. Nije. Nego je Lucifer pao znači, u ovom stihu. Jedna stvar. Kako je Lucifer pao? Lucifer znači svjetlonoša. To svi znate. Znači, Lucifer znači svjetlonoša. On je bio kerubin, zadužen za nekakve stvari da služi Bogu. Znači kadi Bogu, vodi slavljenje. Puno, znači, puno ima tumačenja za šta je on bio zaslužen, ali on je bio kerubin. Znači on je bio anđeo. I u biti on je htio Bože prijestolje i dogodila mu se jedna stvar, a ta stvar da je Bog porazio Lucifera i da mu je uzeo svetost ili uzeo mu je svjetlost i on je postao mrak. Lucifer znači svjetlonoša, ali je promijenio ime. Promijenio ime u princa tame. I zato se tama nalazi na, ovom, na onom mjestu gdje kaže u postanku tama se prostirala nad bezdanom, a znamo da bezdan u otkrivenju znači šta znači sve ostale stvari, i u biti Lucifer je pao na ovom mjestu. To je vrlo bitno da znate. Postanak, da samo malo jedan, unazad. Znači, postanak 1, 1-2, ovdje je Lucifer pao. Ova rječ znači smrt, mizerija i ostale stvari. I kad Bog kasnije počinje raditi nekakve stvari, Bog stavlja vrijeme, četvrti dan. To je bitno vrlo da znate. Bog je stvar, stavio vrijeme četvrti dan. Zašto? Zato što je znao da će čovjek past. Pazite jednu stvar, Bog je u vječnosti. Lucifer kad je pao, pao je u vječnosti. Kad čovjek padne u vječnosti, njemu nema spasa. Nema mu spasa. Zato je Bog donio vrijeme i stavio je vrijeme da obiti neke stvari se mogu desiti, jer ako čovjek umre u vječnosti, vječno je mrtav. Zato je Bog dodao vrijeme. Postanak 2, to je priča o padu, to smo prošli. Postanak 2, 15 do 17, kaže ovako. Jahve Bog uzme čovjeka, postavi ga u edenski vrt, da ga obrađuje i čuva. Zašto je Adam trebao čuvat vrt? Iz razloga što je tamo bilo nad bezdanom. Jahve Bog zapovijedi čovjeku. Sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi, ali se stavla spozna i dobra i zla da nisi jeo. U onaj dan u, sku, u, onaj dan u koji njega okusiš zacijelo ćeš umrijeti. Sad pazite cijelu priču u vezi ovog. Lucifer kad je pao, pao je u vječnosti i postoje duhovno mrtv. Lucifer je duhovno mrtva osoba. Čak pazite sad ovo. Znači zlo u hebrijskom znači disfunkcionalno. Tama je ništa drugo nego nedostatak svjetla. To znamo. Kad nema svjetla, kad ugasimo svjetlo, stvori se tama. Znači, zlo je bilo u postanku tamo i smrt je bila u postanku nad bezdanom. To se jasno vidi. Ali Adamu nije moglo ništa. Je li tako? Do jednog određenog trenutka. Koji je to trenutak bio? Kad je Adam prekršio Božju riječ. Shvatite jednu stvar, a to je znači, ova stvar. Kad je Lucifer pao i duhovno umro, on je samo čekao jednu stvar. A tu stvar je čekao, kad je Bog stvorio čovjeka i rekao čovjeku, nemo jest sa onog stavla. Ako ćeš jest, zasigurno ćeš umrijeti. Jedini cilj koji Lucifer imao je bio samo da čovjek prekrši tu riječ i da duhovno umre isto kao i Lucifer. Lucifer se i kako potrudio da Adam i Jeva padnu. To znate. Znamo ko je Sotona, znamo ko je Bog. Jel' tako? Šta riječ kaže ko je Bog? Bog je duh. Jel' tako? Da, Boga niko nikad nije vidio, tako? Zato što je Bog duh. su tono niko nikad nije vidio. Zato što je to duh. je tako? Sotona je duh koji je zaposio zmiju. To nije slika. Sotona je zaposio zmiju i nagovorio je Evu da sagriješi protiv Boga da bi duhovno umrli. I Adam i Eva su sagriješili i duhovno su umrli. Jel' tako? Adam kad je pojeo, znači sada stabla, Spozna je dobra i zla. Adam nije fizički umro. Riječ kaže da Adam nastavio živjeti 930 godina poslije toga. Ali je nastavio živjeti duhovno mrtav, isto kao što je Lucifer duhovno mrtav. Ili tako? Okay. Kad čitamo postanak 2, 15 do 17, ubiti da ovo smo prošli, postanak 3, 22 do 23, riječ kaže ovako. Zatim reče Bog. Evo čovjek postade kao jedan od nas znajući dobro i zlo. Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života, pa živio navike. Zato ga Jahve, Bog istira iz vrta Edenskog, da obrađuje zemlju iz koje je uzet. Zašto je Bog istirao Adama odmah iz vrta? Znate zašto? Kada bi Adam pojeo sa stabla života, riječ kaže da bi živio vječno. Riječ kaže, živio bi navijeke, što znači da bi živio vječno. Kada bi Adam duhovno mrtav pojeo to. On bi vječno bio duhovno mrtav. Bog više nikad ne bi mogao doći u ljudskom obličju i žrtvovati samog sebe. Nikad. I cijelo čovečanstvo bi bilo u propasti. Zato je Bog odma iz Adama van iz vrta da on ne bi jeo sa stabla mu daje vječnost. Je li tako? Kako vam sjeda ovo do sad? Znači, stvari koje ćete danas čuti, nećete nigdje čuti. Ovdje, zato ja kažem, 5% do 50% će vam 100% biti, znači, novi stvari. 5% <laughs> okay. kad je Adam, znači, napravio to što je napravio, dogodila se jedna stvar na kugli zemajskoj i puno ljudi ne zna što se dogodilo. A znate što se dogodilo? Cijela zemlja se zavila u crno, i cijela zemlja je potpala znači pod bezdan ili potpala pod sotonin, pod sotonin utjecaj. I kad čitamo postanak 1.28, vrati nazad, ovo se zove zemlja bez zakona. Sad ćete shvatiti jednu stvar. Kad je Adam pogriješio, postoji samo jedan zakon na zemlji. A taj zakon je bio, nemoj jest sa stabla spozna i dobra i zla. jedna druga Božja riječ nije postojala, samo ta riječ. I Adam je pogriješio i prekršio tu riječ. I nakon toga je nastao nered. nasto je takav nered na zemlji da je to strašno. Zašto je nastao nered? Čitamo dalje. U postanku 1.28. riječ kaže ovako. I blagoslovi Bog i reče im. Plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite. Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji. Adam i Eva su dobili autoritet od Boga da vladaju na cijelom kuglom zemajskom. I Bog je rekao, cijelu zemlju sebi podložite, cijelu zemlju. Ali Adam je sagriješio i svu tu vlasti predo Satoni. I od put je cijela zemlja počela doživljavati smrt. Znamo što se dogodilo, da je prvi koji je strado je bio Abel. Prvo je bila duhovna smrt Lucifera, onda je bila duhovna smrt Adama i Eve, i onda je krenula fizička smrt. Odmah nakon toga je krenula fizička smrt. Fizička smrt je bila Abelova. I nakon toga Kain je počeo ubijat i Tubal Kain je počeo ubijet Cijela porodica od Tubal je počela ubijat i čovjek je rekao ovak, ubio sam čovjeka radi toga i toga. Kaže, ubio sam i dijete. Kaže, zato što me ne zna što je bilo uvrijedilo, ranilo. Kaže, ako je Kain bio osvećen, ja ću biti osvećen 77 puta, koliko već, nebitno. Od jedan je smrt znači zavladala i u biti cijeli nerijedinast na zemlji. I kad čitamo Rimljanima, 5, 12 do 14 reč kaže ovako, zbog toga što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu je ušla smrt. Kaže, i time što su svi sagriješili na sve ljude je prešla smrt. Doista... Do zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh nije ubrajo kad nije bilo zakona, ali je smrt od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekrišajem sličnim kao Adam, koji je pralik onoga kojima doći. Pazite se do ovo. Do zakona Mojsije je donio zakon. Kaže, do zakona je bilo grijeha u svijetu, ali ta, kaže, kaže greh se nije ubrajo. Jer znate zašto se grijeh nije ubrajamo? Lakše ćemo biti ovako objasniti. Mi živimo u našoj lijepoj Republici Hrvatskoj i postoji gomila rupa u zakonu i postoji, postoji, postoji, zato što postoji rupa u zakonu ti možeš raditi gluposti zato što tebe zakon ne može kazniti. I tebi sudac ne može ništa zato što si ti našu rupu u zakonu. Tako? Jer nema nikakvog zakona praktički koji bi tebe osudio. To se desilo od Adamovog pada do Mojsija. Nije postao nikakvog zakona i ti si mogu činiti grijeh zato što je postala samo jedna Božja riječ, a ta jedna Božja riječ je bila koja, nemoj je ne spozna je dobra i zla, nije bilo zakona. I onda je Bog, čuli ste nauku o zakonu, ali čuli ste svakake nauke o zakonu, ja ću vam reći jednu stvar. Prva stvar zašto je došao zakon uopće na zemlju došao je da zaštiti čovjeka da zaštiti čovjeka, zato što riječ kaže šta? Smrt je od Adama do Mojsija kraljevala, kako god je htjela. Kaže, čak i onima koji nisu sagriješili prekrišajem sličnim kao Adam. Koji je prekrišaj bio Adama? Htio je što je htio. Kaže, i ljudi poslije njega, iako nisu sagriješili kao on, smrt ih je vrebala, kaže, za njih nije bilo šanse. Zato je Bog morao donesti zakon i taj zakon je u biti služio prvenstveno prvo da zaštiti čovjeka, a onda ono što se propoveda po crkvama, da se umnoži grijeh i sve ostaje. Taj zakon je došao radi čovjeka. Jedna stvar, pokreni tamo dalje, Henokilija, E znate ko su Henok i Ilija? To su jedine dvije osobe u povijesti čovječanstva koje nisu ukusile smrt. Ovi ljudi nisu umrli. E znate zašto nisu umrli? Okrenici Vjerom je Henok bio prenesen da ne vidi smrti, te iščeznu jer ga je Bog prenio. Doista prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu. Vjerom je Henok prenesen da ne vidi smrti. Da ne vidi smrti. Da ne vidi smrti. E znate što je smrt? E znate što je smrt? Smrt je anđeo. Anđeo smrti. Duh smrti. Kaže da je od do Mojsija taj anđeo Vladu kako god ih htio kao god je htio. Ali kaže da je Bog donio zakon i taj zakon je služio prvenstveno da prvo zaštiti čovjeka. Jer tako, Henok Boga je makno, Je znate zašto ga je makno? Zato što ga je sutona htio ubiti. Jasno piše. Kaže da ne vidi smrti. Došlo je vrijeme, kaže smrt ga je htjela likvidirat i kaže Boga je makno sa zemlje jer bi ga smrt likvidirala. Nije bilo nikakvog zakona koji bi zaštitio Henoka, sa, sa Ilijom je nešto drugo, ali Henok je živio prije Mojsija i zato je Bog donio zakon, jer ako si živio od postanka do Mojsijevog zakona, ti si mogao nadrapati kako Ali onda Bog donosi zakon i taj zakon kaže šta? Čitamo ponovljeni zakon, 30.15.19. Zakon ide ovako. Gledaj, pred tebe stavljam životu, život i sreću smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovjede Jahve Boga svoga, koje ti danas dajem, ako ih poslušaš ljubeći Jahvu Boga svoga, hodeći njegovim putevima, vršići njegove zapovjedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i raznožit ćete Jahve Bog tvoj i blagoslovit će te u zemlju u kojoj ideš da je zaposjedneš. Sad ćemo tu stati. Ako ćeš poslušat moj zakon, i biti poslušan mom zakonu, živjet ćeš. Promenci Ali ako nećeš poslušati, pazite se to, ali ako se tvoje srce odvrati i ne poslušaš i nego zastrani i budeš se klanja u drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas izjavljen da ćete propast. Nećete dugo živjeti na zemlji u kojoj ćete preševši Jordan ući da je zaposljednete. Uzmam danas za svjedoke protiv vas, nebo i zemlju, da pred vas stavljam život i smrt, blagoslovi i prokletstvo, život dakle biraj. Ovo se zove ponovljeni zakon koji je Mojsije donio. I Bog je donio zakon u ovaj svijet i rekao ovak, smrt je kraljevala, pazite mi sad jako dobro, smrt je kraljevala od Adama do Mojsija. I radila šta ih tijela. Ali je Bog donio zakon i stavio je zakon. I sad kaže zakon, ako ćeš slušat mene, smrt ti neće moći ništa, ja ću te blagosloviti i živjet ćeš. Ali ako nećeš slušat mene, onda znaj da će smrt doći i da će te pokositi i da nećeš dugo živjeti. Je tako? Mi znamo šta, šta riječ kaže za grešnike. Šta riječ kaže za grešnike? Kaže, nema šanse onaj koji je grešnik. Da on ne živi dugo. Zašto? Radi ovoga. Jedino smo mi u Novom Savezu, ja ne znam li vi to razumijete. Ovi ljudi koji su nespašeni, za njih vrijedi stari savez. Oni nisu u savezu milosti. Oni ne znaju koliko će dugo živjeti. I razloga što uvijek može doć prokledstvo i sve ostale stvari da ih uništi. Kad čitamo Rimljanima 8, dva riječ kaže ovako. Zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me zakona grijeha i smrti. Riječ jasno kaže da je ovo zakon grijeha i smrti. Zašto je to zakon grijeha i smrti? Zato što zakon kaže ako ćeš ti pogriješiti, bit ćeš kažnjen. Vi znate što se događa sa našim hrvatskim zakonom? Ako ćemo pogriješiti u hrvatskom zakonu, mi ćemo biti kažnjeni. Vi to znate? Mito je korupcija. To je zakonica. <laughs> ali ista stvar je sa našim zakonom. Mi kad prekršimo naš zakon, zakon nas ide kažnjavati, tako? i sudac nas ide kažnjavati. Ovdje je identična stvar. Riječ kaže, ti ako kršiš zakon, kaže, platit ćeš. Ok. Znači, zakon je čovjeku mogu produžiti život ili ga je mogo skratiti. Smrt više nije kraljevala, kao što je kraljevala od Adama do Mojsija. Ovo, bratite, jako pozornost za ovo. Ja si pišem nekakve bilješke, jer meni je Jako teško neke stvari bilo znači zaposložit, ali da shvatiti jednu stvar. Zakon je čovjeku mogao produžiti život. Ili ga je mogao skratiti. Smrt više nije kraljevala kao što je kraljevala od Adama do Mojsija. Jel' tako? Riječ kaže da je smrt kraljevala. Ali smrt više ne kraljuje. Ali je sad smrt imala snagu u zakonu. Jel' tako? I kaže da... Zakon kaže da ako čovjek sagriješi da zaslužuje smrt, jer tako, i riječ kaže ovako, da je smrt bila poput stršljena i da je žalac smrti grijeh. Žalac je smrti grijeh. Znači, snaga je grijeha zakon, što znači da vas više smrt nije mogla ubiti, samo tako, nego vas je čekala i čekala je da vi skupljate grijehe. I namjerno je Lucifer, na Sotona, namjerno je tjero čovjeka da griješi, a ni čovjek više nije mogao vršiti zakon. I čovjek je sve više krcu se, krcu se u grijesima, dok nije došla jedna druga stvar, okreni slajd, gdje kaže da je plaća, grijeha, smrt. Plaća je grijeha smrt. Kaže da svi koji su počeli griješiti, da su zaslužili smrt. Jer je Bog u biti zatvorio sve u zakon. A naš problem je bio taj, što smo mi bili nesposobni da uopće vršimo taj zakon, jer taj zakon je nemoguće završiti. Završit. Ukreni slajom. Znači, pazite sad ovo. Psalan 49, 1-9 kaže ovako. Poslušajte ovo, svi narodi, čujte svi stanovnici zemlje, vi djeco puka. I vi odličnici Bogati si siromašni zajedno. Moja će usta zboriti mudrost i moje mis, srce misli razumne. Ka povučnoj izrici priklonit ću uho, uz harfu ću izložiti svoju zagonetku. Šta da se bojim u danima nesreće, kad ne opkoli zloba izdajica koji se u blago svoje uzdaju i silnim se hvale bogatstvom. Ta nitko ne može otkupiti, nitko sebe ne može otkupiti ne za sebe Bogu dati otkupninu. Životu je cijena previsoka i nikad je neće platiti tko želi, vid... tko želi živjeti do vijeka i ne vidjeti jamu gronu. E, znate zašto je ovdje podcrtano ovo crveno? Zato što to tu ne piše. Zato je podcrtan. Gledajte jednostavno. Nitko za sebe ne može otkup... nitko sebe ne može otkupiti ni za sebe Bogu dati otkupninu. Je tako? Ova riječ Bog nije Jahve. Ova riječ je Elohim, hebrejska riječ. Riječ Elohim ide i za anđele, i za poglavarstva i sve ostale stvari. Postavit ću vam pitanje, zašto bi Bog trebao sam otkupiti sebe od sebe? Znate šta je otkupnina? Znate što je otkupnina? je otkupnina? Otkupnina je, kad ja otmem vaše dijete i nazovem vas i kažem vaše dijete je kod mene, ako hoćete vidjeti vaše dijete, morate mi uplatiti toliko i toliko. Otkupninu traže otmičari. Ova riječ nije Bog. Ovo je Elohim i to stoji iza anđele, iza poglavarstva i ostale sile. Bog je morao platiti otkupninu kome? Smrti. To ću vam ispričati nekakve druge stvari. Znači, Spričat ću mi još jednu priču i onda idemo na pauzu. Vas dvoje, ako je dosudno, on možete odišći. <laughs> I mi jednu priču. Kako se čovjek kroz stari savez rješavao takvi stvari? Čovjek je pogriješio. I zakon je rekao ovako. Prinosi golubicu, prinosi janje, prinosi ovo, prinosi žrtvu. I u biti se, znači grijeh se u biti znači, stavlja. Znači, ruka se polagala na životinju i grijeh se u biti prenašao sa čovjeka na životinju i životinja se morala ubiti iz razloga što je plaća, grijeha, smrt. I u biti, ako si htio živjeti, ti si morao non stop prinositi žrtve. I praktički, znači, ti, ako si ljubio svoj život i želiš si produžiti život, ti si mora biti pobožan. I mora se izrušavati zakon da bi si produžio život. Ali ako ti to nisi radio, ti si sebi skratio život. I završio si gdje? U grobu. I završio. Stari ljudi su točno znali kamo idu. Kad čitate stari savjec, svi ću vam oni reći ovako. Ja idem svojim precima u šeol. Ja idem u podzemlje. Oni su svi znali kamo idu. Svi do jednoga su znali kamo idu. I u biti, ako si htio sebi produžiti život, morao si prinostiti žrtve, samo da ne završiš u grobu. A ako nisi mario se svoj život i reč, kaže da grešnik ima jako malo dana da živi i da će završiti u grobu ovako i onako. Znači ovdje je pauza, popit kavo i onda ćemo nastaviti daj. Oči mi ti predemo, oči moj, oči ostaje tako ovaj večer. Hriste, mi te molimo da se stvarno ti proslaviš u našim životima, oči moj. Oči mi te molimo za spozna, za otkrivenje, za istinu. hoće ako što kaže, u postanku hoćemo. Neka bude svjetlost, oči moj. Neka bude otkrivenje i istina, oči moj, život. I... Oči, neka bude otkrivenje i istine i svjetlost na ovom mjestu. I... Oči, ono što ja kažem, da misterija uskrsnuća, oči moj, da... Oči, da cijela zemlja, kao što kaže, neka cijela zemlja bude puna slave još više, oči moj, tvojo, tvojim djelima, oči moj. Hoćete da ja te molim da... Oči, neustrašivo, oči moj... Navješta moj evanđelji, hoće radosne vijesti, da hoće da su naši grijesi u proštenju. Amen. Znači, znači imamo psalam 49, 10-15, kaže ovako. Jer i mudri umiru, pogiba i luđak i bezumnik, bogatstvo svoje ostavlja drugima, grobovi i kući za svakda. Stanovi njihovi od koljena do koljena. Sve ako se zemlje nazivale imenima njihovim. Čovjek koji nerazumno živi, sličan je stoci koja ugiba. Takav je put onih koji se ludo uzdaju. To je kraj onih koji živaju u sreći. Poput stada, redaju se u podzemlju, smrtim je pastir. A dobri njima vladaju. Njihova čelika brzo nestati, podzemlja će im biti postojbina, a moju će dušu Bog ugrabiti podzemlju iz panđa i miloste ovome primiti. Znači ovdje riječ kaže da, da svi ljudi se poput stada redaju u podzemlju. Riječ podzemlje je hebrejska riječ šeol. Šeol je u biti prebivalište za mrtve. I Sheol je u biti grob. I Sheol je ono što naša tradicionalna crt, crkva Tvrdi da je čistilište. To je prebivalište za mrtve. I u Šeol kaže da će svi ljudi završavaju u podzemnju. Ili svi ljudi završavaju u Šeolu. I riječ kaže da im je smrt pastir. I nakon u biti pada svi su duhovno mrtvi. Znači to moramo razumjeti. Znači Lucifer je duhovno mrtva osoba. I on se više ne zove Lucifer, nek se zove Satona. Čovjek, Adam, je posto duhovno mrtva osoba. Od Adama svi ljudi su duhovno mrtvi. To znate, nije bilo ni jednog duhovnog živog. Do Krista. Krist je bio prvi duhovno živi čovjek. Znači, od Adama do Krista svi su duhovno mrtvi. I svi duhovno mrtvi završavaju gdje? Znači, u Šeolu. Ne prebacite ih, neke stvari se nisam stavio, sam na brzinu Ok, znači postanak 35, 28 do 29 kaže vako. Kad je Izaku bilo 180 godina, umrije Izak, izdahne i umre. Starac i godima, godinama zasićen te bude pridružen svojim precima Sahrane ga njegovi sinovi Ezav i Jakov. Znači, patite sad situaciju. Kad je Izak imao... 180 godina. Izak je izdahno. Riječ dah je hebretska riječ ruah. Riječ ruah znači dah i duh zajedno. Kaže da je Izak izdahno i pridružen se svojim precima. Svi njegovi preci su u šeolu ili u prebivalištu za mrtve ili u podzemlju. Niko nije završio kod Boga. Kod Boga duhovno mrtvi ne završavaju. Znači, tamo gdje idu duhovno mrtvi, to mjesto se zove podzemlje ili prebivalište za mrtve ili šeol. Znači, oči, čitaš dalje? Pazite sad ovu scenu. Znači, ovo je stih na kojem zazivači duhova rade neke svoje nauke. Znači, ovo je jako opasan stih i sad kad čitamo shvatit neke stvari. Prva sama je od 28, do 15 kaže Vako. Tada se šaol preruši, obuče druge haljine i otpusti se sa dva čovjeka i dođe noću onoj ženi i reče: daj mi vraćaj poput, daj mi vraćaj pomoću duha i dozovi mi onoga koga ti ja kažem. A žena mu odgovori da ti znaš šta je učinio šaul i kako je iz zemlje zazivače duhova i vraćare. Zašto postavljaš zamke mome životu da me pogubiš? A je se zahle Jahom govoreći, tako mi živoga Jahve ne, neće, biti ništa, neće biti ništa kriva za ovo. Tada žena zapita, koga da ti dozovem? A on odgovori, dozovi mi Samuela. Kada žena ugleda Samuela, povika i zaglasa i onda reče šao, Pazite ove stihove, jako dobro. Šaovu je izgubio odnos sa Bogom i nije ga više čuo. I zato što šal više nije čuo Boga, otišo je ženi koja se bavi vraćanjem. I ta žena kaže da je pomoću jednog duha, šta kaže? Pomoću duha mi dozovi duhovnu mrtvu osobu. I ta žena je počela vraćati i dozvala je, pazite ovu stvar, ovo je stih na koju svi zazivači duhova kažu pa zar Biblija ne kaže da mi to možemo? Ovo je taj stih. Okreni dalje. Ovo Zašto si me prevario? Pa ti si Šaul. A kraju kaže, ne boj se, nego šta vidiš? A žena odgovori Šaulu. Vidim nešto božansko što se diže iz zemlje. Šaul je upita, kakva je obličja? A on odgovori, izlazi starac, ognut plaštem, Sada Šaul spotna da je to Samuel, pa pade licen do zemlje i pokloni se. Samuel upita Šaula, zašto si pomutio moj mir dozivajući me gore? Dozivajući me iz zemlje, ljudi moji. Oni, oni su dozvali Samuela. Samuel je bio i kako pomazani prorok. Posvećeni od majčine utrube jer ga je majka posvetila svećeniku Eliju. I Samuel je bio posvećeno dijete ili kako bi mi to zvali Nazirej možda je čak bio i Nazirej i čovjek je završio u zemlji u šeolu kod smrti pazite što on kaže zašto si pomutio moj mir dozivajući mi ovdje gore ova riječ mir ne postoji tamo nego stoji kao nekako tresanje i ne zna šta uglavnom samo je li pito zašto si mi uopće dozvao ovdje gore zanimljiva stvar je ta da su svi ljudi Ljudi moji završili na ovom mjestu. Da li ti bio dobar ili loš? Ti si završio na ovom mjestu. I smrt je imala pravo na tebe da te drži na ovom mjestu. Jer znate zašto je smrt imala pravo da drži ljude na ovom mjestu? Šta mislite zašto je smrt imala? Pravo. Mi smo dali pravo. Ali gledajte jednu stvar. Sotona to pogriješio. Duhovno je umro i pao je u vječnosti, za njega više spasa nema. Onda je čovjek sagriješio i Sotona je rekao ovako. I čovjek je sagriješio. Ako sam ja sagriješio, meni nisi oprostio, onda ne možeš dobiti ni čovjeka. Jer tako? I svi ljudi su praktički morali završiti u šeolu. Okrenim stih dalje. <kuh> Zašto sam stavio? Znači da Bog ima plan. Ima jedna vrlo zanimljiva stvar iz stvari koje ćemo sad proći. Ja se nadam da će vam se stvari poklopiti, ali Bog je imao plan kako da u biti izbavi čovjeka iz svih tih situacija. I Hošeja 13.14 kaže ovako Ja ću ih izbaviti od vlasti podzemlja, od smrti ću ih ja spasiti, gdje je tvoja kuga o smrti, gdje je pomor tvoj podzemlje. Bog ima plan, ali i Sotona ima plan. I sad, ja ću vam reći nekakve nauke, ja sam vjerovao neko vrijeme u nekakve krive stvari, shvatit ćete kasnije, ali ima nešto što je Sotona htio da se dogodi Bogu. Okrenim daljem. Kako će Bog ostvariti plan? Vi svi znate, zašto ja kažem da je misterija misterija uskrsnuća ili recimo križ, znači misterija mi, mi, mi svi mislimo praktički da mi znamo šta se dogodilo znači na križu, a mi ne znamo ono što sam ja stavio na Facebook prije par dana šta bi stvarno se dogodilo da je Krist rekao ne i znate šta bi se dogodilo? ljudi moji, mi bi ostali u zemlji i smrt bi imala vlast nad nama. Mi nikad ne bi izvukli živu glavu, kako, kako se kaže od Nikad. Da Krist nije došao to napraviti, mi bi ostali dolje. Ostali dolje. Bez, bez obzira što je ona žena vraćanjem uspjela dozvat Samuela vani iz zemlje. Samo ili dalje mora se vratiti nazad u zemlju. Nema Boga. Duhovno mrtvi ljudi. Ok. Tu, tu staneš jedna stvar morate ti svojati tvak. Riječ kaže da je smrt imala snagu u grijehu. Je tako? Pismo kaže smrt je imala snagu u grijehu. Je tako? Ako je grijeh rješen, onda smrt više nema pravo tražiti nekakve stvari. Je tako? Gledajte se dva. Ako nekome oduzmeš snagu, on je bespomoćan. Ako je smrt kraljevala po grijehu, kako je onda rješenje da se sruši smrt? Smrt je anđeo. Smrt je duh smrti. To je anđeo koji je doslovno vlada nad duhovno mrtvim ljudima. Kako je Bog odlučio srušiti smrt ili srušiti anđela smrti? Kako? To uzme grijeh. To uzme grijeh. Jer pazite, grijeh je u biti od početka bio problem. Jer je su to narekao, čovjek je pao i pogriješio je. Ja sam pao i pogriješio sam, meni nisi oprostio, ne možeš oprostiti ni čovjeku. I čovjek je duhovno umro. I Bog je nekako morao ukloniti taj grijeh da bi čovjek postao pravedan. Je li tako? To riječ kaže. Znači, jedna stvar što se tiče smrti, to morate shvatiti da se nikad ne bojite smrti. Znači, da shvatite nekakve stvari. Smrt je anđeo koji je poražen prije više od osam tisuća godina. Svatite to. Smrt je anđeo koji je poražen prije više od osam tisuća godina. I Boga je porazio osobno prije više od osam tisuća godina. Prvi put. Ovo što se dogodilo na križu, to je drugi put. To je drugi put. Bog nema problema. Mi, kao ljudi, se bojimo smrti kao... Što će se dogoditi ako ja umrem? Ali smrt je poražena i to ćete vidjeti znači kroz ostale stihove. Riječ kaže u Hebrejima 101 jedan do 9 kaže ovako. Da tu sam si dodao, neke stvari se mijenjaju pa se nisam stigao pripremiti znači riječ kaže ovako jer krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeh zato on ulazeći u svijet kaže žrtva i prinos ne mile se nego si mi tijelo pripravio Paljenice i okajnice ne sviđaju ti se, tada rekoh, evo dolazim u svitku knjige piše za mene, vršiti Bože volju tvoju, pošto gore reče, žrtve i prinosi paljenice i okajnice, koje se po zakonu prinose, ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim, evo dolazim, vršiti vo volju tvoju, dok da prvo, da bi uspostavio drugo. Da shvatite jednu stvar, zašto sam podcrto tijelo pripravio i krv bikova i jaraca. Bikovi i jarci i sve ostale životinje nikad u početku nisu ni bile krive za ovaj kaos. Bio čovjek kriv. Mi smo prinosili goluba, pa smo prinosili ovcu, pa smo prinosili bika, pao jarci. Te životinje nikad nisu ni bile krive u početku, nego bio kriv čovjek. Ako je bio kriv čovjek, ko je trebao platiti cijenu za sve to? Čovjek, je tako? Znači, jednu stvar morate shvatiti zašto sam pričao vremenu u početku. Sada ćete shvatiti zašto sam pričao vremenu u početku. Zašto je Bog stavio vrijeme u postanku? Zato što je znao da će čovjek past. I zato je stavio vrijeme. Kad čovjek padne, pašće u vremenu u raspadljenim stvarima, pa će Bog moći napraviti žrtvu. I zato je odmah istijero Adama van iz vrta jer kaže da kad Adam da je pojao sa onog stavla života, postobi vječan. odma ga istijero zato što je Bog proročki duh i Bog je znao od početka sve stvari koje će se dogoditi. Jedna stvar, Bog nije htio žrtvova čovjeka. Svatite to. Zato što Bog čovjeka voli. I onda je Bog odlučio postati čovjekom. Da bi žetvovo samog sebe. Jednu stvar morate shvatiti. Zašto je Bog odlučio kaznu prijestupa grijeha i smrti preuzet na sebe? Zašto je Bog odlučio sve grijehe, prijestupe, kazne uzet na sebe? E, znate zašto? Šta mislite zašto? Evo sam iz iskustva. Zato što je dobar otac. Zato što je dobar otac. Bogu u poslanku su bili oteta djeca. Sad ćete shvatiti cijelu priču. Adam i Eva su bili njegova djeca. Kaže da je stvorio, znači, Adama i Evu čovjeka na svoju sliku. Mi znamo što znači na svoju sliku. Moja djeca liče na moju sliku. Vaša djeca liče na vašu sliku. On je htio imati djecu. Bog je htio imati djecu. Većina ljudi to ne razumije. Adam i Eva su bili njegova djeca. Ali neko ih je oteo u postanku i oni su duhovno umrli. I taj koji ih je oteo je tražio otkupninu za njih. Zato je Bog došao da plati otkupninu. Zašto? Zato što je Bog dobar otac. Bog je dobar otac. Ja sam pričao s, jednim, s jednom osobom nedavno i on je pričao s svom prijatelju i njegov prijatelj je prokocko nekakve stvari, zadužio se ogromne dugove i čovjek, znači njegov tata, proda kuću. Čovjek je sve prodao da bi zvukao sina van. I ovaj priča s njim kaže, pa ono Čovječe, pa to ti je stariji, stariji je sve za tebe, znači, da bi tebi izvukovan. A on ovaj njemu kaže, pa da, li to je moj tata. Kaže ovaj, iz druge strane, si misli pa da, čovječe, pa to je moj tata. Ista stvar je sa Bogom Otce, Bog je otac. Zato se otac ponudio, znači, da nas otkupi kao njegovu djecu. Kad čitamo Matej dvadeset 28, već kaže ovako. I sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i da svoj život da kao otkupninu. Da svoj život da kao otkupninu. Ko traži otkupninu? Otmičari. Otmičari traži otkupninu. Otkupnina je kada nešto imaš, je tako pa izgubiš, pa na kraju moraš platiti da bi to dobio nazad. Tako? Prvo si to imao, pa si izgubio i na kraju si morao platiti da bi to dobio nazad. Bog je u početku imao svoju djecu i izgubio ih je. I oni su oteti bili i Bog je na kraju morao platiti da bi dobio nazad. Znači, ja ću vam parafrizirat znači, šta se je dogodilo. Parafri, parafrizirat znači u biti svojim riječima objasniti šta se je stvarno dogodilo. Šta se je stvarno dogodilo? Sotona je prvi duhovno umro. I kad je Bog rekao Adamu, kad je Bog rekao Adamo i Jevi nemojte jesti tog stavla, umre ćete. Su to one je jedva čeko da oni umru. Samo je gledao kako će ih prevariti da oni umru. I onda su oni umrli i postali su duhovno mrtvi i postali su u kraljestvu tame zarobljeni. Je tako? I onda je Bogu rekao ovak, ako želiš svoju djecu, onda umri i ti. Ja sam umro, tvoja djeca su umrla, ako hoćeš svoju djecu, e pa umri sada i ti. Ja sam to sad parafrizirao, ali doslovno je to je stvarno tako bilo. Ima jedna skrivena stvar, jako, jako skrivena, kako je Bog napravio otkupninu na križu. I većina nauka je kriva. I čak sam ja nedavno rekao jednu stvar i kad sam došao pred Boga, naho, razmišljam pa dobro kako je to sad moguće i kad sam počeo slagati stvari, shvatio sam da su me krivo poučili i da sam bio u krivoj nauci. Ok, kad čitamo Hebrejima, dva, 14 do 15, reč kaže ovako pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso i sam on tako postade u tome s da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest džavla pa oslobodi one koji od straha pred smrću kroz sav život bijahu podložni robstvu što kaže moć smrti je imao Sotona moć smrti imao sutona. Da bi Bog izbavio nazad djecu, morao je u krvi mesu. Morao je doći u krvi mesu. Jer od početka u krvi mesu Adam i Jeva su sagriješili. Da bi Bog izvukio nazad Adama i Jevu, morao je doći prvo u krvi mesu. Da bi je mogo napraviti otkupninu. Ok, okreneš. Znači, Bog dolazi kao sin čovjeći u ovaj svijet da plati otkupninu. Izajja do 2 Kaže ovako. Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno? Kome se otkrila ruka jahvina? Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne na njemu ljepote ni sjaja, da bi smo se u njega zagledali, ni ljubkovsti da bi nam se svidio. Ovaj stih, ljudi moji, ja sam kontriro. Od kada znam za sebe? iz oki to zna. Ja sam taj stih kontrirao cijelo vrijeme. Ja sam rekao ovako. Kako je moguće da Boži sin nije bio ljep? Ali riječ kaže, ne biješ i na njemu ljepote da bismo se u njega zagledali. Je li tako? I znate kad neko zgodan prođe i ti se onako kreneš za njim, ne sa požudom, nego se kreneš za njim, čoči, vau. Wow. Uglavnom se žene znaju, kreću za ženama, kad se žena sredi, meni to nije ono, meni to onako, ali ono, vau. Wow. Ali ovaj čovjek, riječ kaže da na njemu uopće nije bilo ljepote, kaže da bismo se mi okrenuli za njim i rekli, wow. Vidim, ovaj Isus Krist nije bio zgodan. Čovjek nije bio zgodan. Ja sam to kontrirao cijelo vrijeme. Ja sam rekao, nemoguće da Boži sin nije bio zgodan, pa on je Boži sin. Čovjek je došao u ljudskom tijelu iz principa namjerno da pokaže nama nekakve stvari. Kad čitamo dalje, izaju 52, 13 do 15, riječ kaže ovako. Gle, uspjeće sluga moj, podignuće se, uzvisiti, proslaviti, kao što su se mnogi užasnuli, vidjevši ga tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo, te obličjem više nije na čovjeka. Tako će on mnoge zadiviti narode i kraljevi će pred njim usta zatvoriti. Vidjet će ono o čemu im nitko nikad nije govorio. Shvatit će o čemu nikad nisu čuli. Sad pazite slihove jako dobro. Lice mu je bilo neljudski ljudski iznakaženo i nije ličio na čovjeka. Vrati nazad. Ovo nisu isti stihovi. Ovo nisu isti stihovi, ljudi moji. Ne na njemu ljepote da bismo se u njega zagledali. To znači da stvarno nije bio zgodan. Okreni napred. Ali ovaj stih to nisu isti stihovi. Lice mu je bilo neljudski znakaženo i nije ličio na čovjeka. Ovo nisu isti stihovi. Ja ću vam reći kad ovi stihovi znači, dolazi. Okreneš dalje. Filipljanjeva 2.6-7 On, trajni lik boži nije se kao pljena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe, opljeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, Oblišću čovjeku nalik. Kaže da je posto Bog. Je posto ljudima sličan. Oblišćem čovjeku je nalik posto. Je tako? Ali on je još uvijek Bog. Kaj mi daje? vam jednu stvar. Marija Bogorodica. Znači, naša tradicionalna crkva. Kaže ovako. Marija, blažena djevica. Marija Bogorodica. Ovo se zove paradoks. Nikad nemojte raditi nauku od paradoksa. Nikad. Šta je paradoks? Paradoks je kad stvari jesu i nisu. Šta je paradoks? Najpoznatiji paradoks je ovaj. Ja znam da ništa ne znam. To je paradoks. Paradoks je ovo. Bog je u postanku stvorio stablo spozna i dobra i zla. Je tako? Riječ kaže da je Bog stvorio stablo spozna i dobra i zla. I onda ti kažeš kako je Bog mogao stvoriti stablo spoznaje dobro i zla ako Bog ne poznaje zlo? I onda se ti zapitaš, ok, znači, očito Bog poznaje zlo. Ali to je paradoks. To je paradoks. E, znate kako je Bog mogao stvoriti stablo spoznaje dobro i zla? Zato što zlo u hebridsku znači disfunkcionalno. Disfunkcionalno. Znači, nešto fali tome. I Bogu nije bio problem stvoriti nešto disfunkcionalno, samo je maknuo jedan dio i ostavio da to bude poremećeno. Zlo znači disfunkcionalno. Svo zlo što na svijetu vidite, to je ništa drugo nego disfunkcionalna stvar. Sotona je disfunkcionalna osoba. Ne može se pomoći. Disfunkcionalna osoba. Zlo je disfunkcionalno, ali ljubav kaže da je savršena. Je tako? Ok. Znači, Marija je bogorodica i oni rade nauku toga. I ne razumiju nekakve stvari. Šta oni ne razumiju? Prvo, Krist je bio 100% čovjek Njegovo tijelo je bilo 100% čovječe tijelo. To me nema rasprave. Njegov duh je bio 100% bog. 100% bog. Jedna stvar. Marija je bila majka njegovog tijela. Ali Marija nije bila majka njegovog duha. Nije bila majka njegovog duha. I kad čitate Hebrejima 12, 9, Riječ kaže ovako, zatim tijelesne smo oce imali odgajateljima i poštivali ih, pa nećemo li viš, kudi kamo više podlagati se ocu duhova te živjeti. Samo jedan je otac duhova i nigdje u pismu ne postoji majka duhova. Nigdje u pismu nije bila majka duhova. Marija je majka Isusovog tijela. Marija je bila majka Isusovog tijela, ali nije bila majka njegovog duha. Bog, otac duhova, je bio otac sam u Kristu. Objasnit ćemo malo ovako. Možećemo reći ovako, ima Isus Krist, je tako on se zove Isus Krist? Možemo reći da je tijelo bilo Isus, a da je duh bio Krist. Marija je bila majka Isusa, ali nije bila majka Krista. Krist je duh, a tijelo je tijelo. Tijelo je ljudsko, a duh je bio boži. Znači prva petrova 2, 22 do 23 kaže ovako. Sada ćemo otkriti nekakve stvari sad će zinuti. Prva Petrova 2, 22 do 23 kaže ovako. On koji grijeha nije učinio niti su mu usta prijevaru izustila on koji na uvredu nije, uzvr nije uvredom uzvraćao i mučen nije pretio prepuštajući to sucu pravedno oj, stik ću zalijepiti na face, da čekam da ga stajem. Patsi se do On nikad nije učinio grijeh. I nikad nije vratio uvredu za uvredu. Nikad nije vratio uvredu, uvredu za uvredu. Niti kaže kad je bio mučan, mučen, nije se prijetio. A koliko mi uvredu za uvredu vratimo, a kad nas muče, onda se prijetimo Božim sudom, jer u biti znaš ti koga ti diraš. Kaže, on nije vratio uvredu za uvredom, nije se prijetio. I ne samo to, on nikada nije pogriješio ljudi moji. On nikada nije pogriješio. Okreni. Znate što je misterija? Čovjek nikada nije pogriješio. Čovjek nikada nije pogriješio. Hvalite se da Ako on nikada nije pogriješio i nije učinio niti jedan grijeh, na njega smrt nema nikakvo pravo. Zato što čovjek nikad nije pogriješio. A zakon kaže, onaj koji pogriješi, taj zaslužuje smrt. Ali ovaj čovjek, ljudi moji, taj nikad nije pogriješio. Kaže ovako, plaća je grijeha smrt. Što znači da Krist nikad nije mogao umrijeti jer nikad nije pogriješio. Slučajte ovo jako dolo. Grijeh donosi smrt. I riječ jasno kaže, plaća je grijeha smrt. Ali Krist nikada nije pogriješio niti jedan jedini grijeh. Ljudi moji, čovjek nikad u životu nije pogriješio. Čovjek je neporočan. Njemu niko ne može ništa. Zakon mu ne može ništa, jer on nikad nije se pogriješio zakon. Čovjeka niko nikad ne može ubiti. Ja ne znam jeste vi to svjesni. Oni kažu da su ga htjeli ubiti na gori i da su ga htjeli baciti kad je bilo i ona, i ona litica, htjeli su ga baciti s toga. riječ kaže, oni samo prošli između njih. Kaže, kad je bio u onom vrtu, kad su došli pred njega i pitali, ko je Isus Krist, On kaže, ja sam. Oni svi padnu na noge. Nikog njega nije mogao likvidirati. Njega smrt nije mogla likvidirati. Čovjek je neporočen. neporočan čovjek. On je mogao živjeti. On je živio 33,5 godine. On je dostavno mogao živjeti, ko zna koliko, jer je čovjek uživo blagoslov, po zakonu je bio blagoslovljen, sve stvari su mu bile savršene, čovjek nikad nije pogriješio. Okrenim. Ok, Ivan 10, 17-19 kaže ovako, zbog toga me i ljubi otac, što polažem život svoj, da ga opet uzmem. Kaže, niko mi ne oduzima život, pazite ovo, meni niko ne oduzima život, nego ga ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga, tu zapovjed sam primio od oca svoga. Među židovima ponovno nasta podvojenost zbog tih riječi. Njemu niko ne može uzeti život. Ili čovjek neporočan. I on kaže, meni život niko ne oduzima. Kaže, ja ga dajem. Ali dajem ga kao otkupninu. Oke. Okay. Sad pazite priču dalje. Dolazi od kupnina. Sotona je tražio da Bog umre. Njegova djeca su umrla. Sotona je umro i od kupnina se morala izvršiti. I Bog ako je htio čovjeka morao je doći u ljudskom tijelu i morao je umrijeti. Inače čovjek ne može izaći van. Postoji misterija. Okrenuš dalje. Luka, dva, Luka 23. 33. Na ovom mjestu se odigrala otkupnina. Od Jel volite gledati filmove? Jel znate kad ima nekako mjesto i na tom mjestu su se našli da naprave nekakvu razmjenu i da se otkupe nekakve stvari. Ovo je to mjesto. Ovo je to mjesto. I kaže kad dođeš na mjesto zvano Lubanja, onda je razapiše njega i zločince jednog desna drugo sljeva. Mjesto zvano Lubanja. Lubanja je kostorska glava. Ovo je Prijestolje smrti, ljudi moji. Ovdje se trebala odigrat, znači razmjena, i ovdje se trebala odigrat otkupnina. Od ok, okreneš? Matej do 46 Od šeste ure nasta po svoj zemlji, do ure devete. Od devetoj uri povika Isus iza glasa Eli, Eli, lema sabachtani, to će reći, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Pazite stihove. Od šeste ure nasta tama po svojoj zemlji. Dolazimo do otkupnine i trebala je nastati otkupnina na prijestolju smrti gdje se zove, znači, mjesto se zove Lubanja. Kaže da je tama nastala po cijeloj zemlji, ne samo u Jeruzalemu, ljudi moji, po svojoj zemlji. Tama je trala tri sata. Tri sata je kraljestvo tame okupiralo cijeli svijet. Tri sata. I Krist stoji na križu. Znači ovako. Krist stoji na križu. I Krist daje jednu izjavu. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Ovaj stih ste čuli toliko puta. Zašto sam naglasio da mi nismo poznani da budemo štreberi, nego da smo da poznani da budemo učenici, a ne štreberi? Mi smo svi ovo jako lijepo naštrebali. Prije nekoliko tjedana ovaj stih smo mi pričali ovdje. Ovaj stih. I neću reći ko je šta rekao, nebitno ko je šta rekao. Jedna osoba je rekla, ovo je agonija od Krista. I Krist je rekao u biti, kak se zove, bio je u agoniji i rekao je, Bože moj, Bože moj, Zašto si me ostavio? Ja čujem to, ja kontriram to iz razloga što sam ja imao nekakvu nauku ja kažem ne. Nije on bio u vagoni, nego je u biti grijeh je otišao na njega i Bog je okrenuo glavu i Krist je duhovno umro i zato je, znači, sin se odvojio od oca i zato je rekao Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? To je nauka koju sam ja čuo to je nauka koju sam ja čuo davno, davno prije u crkvi, a nauka ide ovako. U biti, propovjednici kad propovjedaju, oni prepovijedaju u euforiji. Onda kaže ovako, Kristi je bio znači, na križu i kaže njemu je srce puklo. Puklo iz ljubavi prema Bogu i zato je biti, on je rekao Boži moj, Boži moj, zašto si mi ostavio? I kaže, to je agonij, njemu je srce puklo i on je umro. Ljudi moji, to nije istina. To nije istina i to nije biblijska nauka. Meni su učili tome, ja sam to primio u svoju glavu i prva stvar koju sam ja rekao ne, to je bilo ovako, ali to je bilo krivo. Jedna stvar zašto sam vam rekao da ne budete štreberi. Znači, meni kad ljudi vide, oni kažu biti kao, ti izgledaš kao da nikad nemaš problema. Ti si uvijek nasmijan, uvijek kod da tebi sve ide. Ja kažem u biti zato što ja drugačije funkcioniram od drugih ljudi. Sada ću vam kako ja i Bog funkcioniramo. Znači, ja sam došao do nekavog, nekako ispoznaje da ja u biti nemam baš problema iz razloga što meni treba samo informacija. Ako ja dođem do informacije kako da nešto riješim, ja se uopće neću opterećivati. Recimo stres. Znate zašto se ljudi potresom? Zato što ne znaju kako da riješe neke stvari. I onda se oni nerviraju i muči se zato što ne znaju kako to riješiti i troši svoju snagu ali ja sam došao do drugače, drugačije faze ja sam rekao ja se uopće neću opterećivati, boli me briga, meni samo treba informacija i znači ja i Bog imamo takav odnos znači ja dođem kod njega i kao... samo mi reci informaciju samo mi daj informaciju i sad ću se shvatiti kako ja i Bog funkcioniramo jedan dan ja i Bog pričamo i ja njemu kažem vako kako si ti uspio da ni jedan put ne sagriješiš znači meni je to fascinantno ja znam da riječ kaže ovako, duhom usmrčite tjelesna dijela i nećete, ono, duhom usmrčite tjelesna dijela. Ja njima kažem, samo mi otkri tajno. Samo mi otkri tajno. Daj mi samo informaciju. Ja ne želim griješiti, samo mi daj tajnu, otkri mi tajnu kako da ja ne griješim. Ja navaljem, daj mi informaciju. Daj mi informaciju, Bože, daj mi informaciju. Ja ne želim griješiti. Znate ja mi Bog rekao? Znate ja što mi Bog rekao? Rekao mi ovako, dao mi informaciju. I te kako mi dao informaciju? Rekao mi ovako, postavio mi pitanje. Ako bi ti uspio da ne sagriješiš, šta bi trebala moja pravednost? I onda se zapituo, pa da, čovječe, pa da. Ja tražim tebi informaciju da ja budem neporočan, a praktički ako bi ja bio neporočan, meni ne treba tova pravednost I onda sam shvatio biti da, znači, da shvatite u biti kako ja, Bog, funkcioniramo. Ista stvari je bila s ovim. Ja sam ovo kontrirao ja sam rekao ne. On je umro na križu i odvojio se od Boga i zato je on izjavio, Bože moj, Bože moj, zašto si mi ostavio? I ja dođem doma i meni Bog kaže dolazi uskrs. I ja kažem ok, mogli bi napraviti temu u uskrsu? Nisam nikad radio temu u križu, uskrsnuću i takvim stvaran. Ja prvi put radim ovo. Ozvino. Ovo je moja prva tema u križu, uskrsnuću i takvim stvaran. Ja i on pričamo i, I sad se ja razmišljam jednu stvar. Ok, znači, meni nije jasno. Znači, riječ kaže, u biti da mi smo primili tvoju pravednost i da obiti u biti, moj grijeh je otišao na tebe i ti si duhovno umro. Ti si tjelesno umro i po moj nauci, što sam ja prije razmišljao, ti si duhovno umro. Ok, ti si završao dolje u podzemlju. Znači, ok, meni je to jasno, ti si završao dolje u podzemlju. I sad se ja razmišljam ovako. Ako sam ja postoval pravedan radi tebe, a ti si postao grešnik radi mene, kojim pravom si ti izašao od ozdolja? Od ozdola. Da sad svačati kako ja i Bog funkcioniramo. Znači, ja postavljam pitanje, on meni daje odgovor i ja sad se razmišljam. Ti meni reci, kojim pravom si timo pravo izaći van iz zemlje? Jer pazite jednu stvar. Ako je Krist uzeo naše grijehe, on je postao grešnik. Ako je on postao grešnik, on nema pravo izaći van iz podzemlja. On nema pravo izaći van. Na koju foru si ti zašao van iz podzemlja? Ja shvatim da meni nešto ne štima. Ja shvatim da meni nešto ne štima. Ja shvatim da sam ja bio u krivoj nauci. Ja počem raditi temu i ja znači kad sam počeo slagati svijete nekakve stihove, ja idem na vlak i ja rekao reci mi, reci mi na koju foru si ti zašao van iz zemlje, meni to nije jasno. I bog mi kaže. I kad mi je rekao, ja znam nego, pa ovo je stvarno nešto. Znate šta je ovo? Bože moj, moj, zašto si mi ostavio? Okreni slajd. To je proročka pjesma košuta u zoru. Ljudi moji, ovo je proročka pjesma košuta u zoru. Okreni dalje. Psalan 22, 1, 16-18. Zborovođi po napjevu košuta u zoru. Psalam Davidov. bože moj, bože moj, zašto si me ostavio? Opkolio me čopor pasa. Rulja me zločinačka okružila. Probodoše mi ruke i noge. Sve kosti prebrojiti mogu. A oni me gledaju i zure na mene. Hajine moje dijele među sobom i kocku bacaju na odjeću za odjeću moju. Ja gledam psalam i gledam tamo i ja si pitam kako je to moguće? Njega Bog nije ostavio. Nego je on židovima rekao, ja sam Mesija i ovo je znači, ono što vi radite meni. Ali židovi gledaju njega i ne razumiju uopće da oni probadaju Mesiju. Ljudi, moj, ovo je proročka pjesma. Ova je proročka pjesma. Ovako. Znači, Luka 23, 44 do 46. Bijaše već oko šeste ure kad nasta tamo po svojoj zemlji. Sve do ure devete. Jer sunce pomrča, a hramska se zavisa, razdjeje po sredini i povika Isus iza glasa. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. To rekavši izdahnu. Pitanje za vas glasi. On je rekao ovako. Oče, u ruke svoje predajem duh svoj. U ruke tvoje, tvoje preden duh svoj. Ako je on duhovno umro, onda nije predao svoj duh Bogu, nego je predao svoj duh smrti. Ljudi moji, on nije duhovno umro. Kreni slaj. Zašto se me nazvao temu misteriju u svjesnuće, sad ćete shvatiti. 27, 47 do 54. Kaže ovako. A neki od nazvučnih, čuvši to, govorahu. Ovaj zove Iliju i odmah pritrača jedan od njih, uze spužvu, natupije je octom, natakne na trsku i pruži mu piti. A ostali rekoše, pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi. A Isus opet povika iza glasa i ispusti duh. I gle, Zavjesa se hramska razdije od ozdorna dolje, nadvoje, zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše, te iziđeše iz grobova nakon njegova uskrsnuća. Uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa, vidiše potres i šta se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše U Sin bijaše, sin Božji bijaše ovaj. Ovo ovaj je misterija. Sad ćete šta je misterija. Krist je bio na križu. odla se jedna vrlo, vrlo zanimljiva stvar. Kaže da je ispustio duh. I kad je ispustio duh van, zemlja se potresla. je tako? Kaže da se zavijesa raspuknula od zgore. Kaže da se zemlja potresla Kaže da je takav potres na to, da su svi stali gledati šta se događa. Jer znate šta se dogodilo? Jer znate šta se dogodilo? Ukreni slajde da vidim tamo šta je daj. Kako je Isus napravio otkupninu? Sad pazite jednu stvar. Kako je Isus napravio otkupninu? Kad je Lucifer sagriješio on je duhovno umro. Kad su Adam i Jeva sagriješili, oni su duhovno umrli. I Bog dolazi u ljudskem obličju. I sad shvatite jednu stvar. Bog nikada nije pogriješio. Nikada. Ali ako Bog sada pogriješi i preuzme sve naše grijehe na sebe, Bog će pogriješiti. To je ono što je Lucifer htio od početka. Shvatite ovo jako dobro. To je Lucifer ti od početka. Lucifer je od početka htio da Bog umre i mislio da će se to desiti. Jer pazite jednu stvar. Kad je Adam pogriješio, Adam je duhovno umro. Što znači, ako Krist sagriješi u tijelu, Krist će umriti. Kako je Krist izveo otkupninu? E, znate kako je Krist izveo otkupninu? Okreni slajde, vidim što piše Daja. Izaja 52. 13 do 15. Ide ovako. Gle, uspjeće sluga moj, podignuće se, uzvisit će se i proslaviti. Kao što su se mnogi užasnuli vidjevši ga, tako mu je lice bilo neljudski znakaženo, te obličen više nije na čovjeka. Tako će on mnoge zadivit narode i kraljevi će pred njim usta zatvorit. Vidjet će ono o čemu im nitko nikad nije govorio, shvatit će ono o čemu nikad nisu čuli. Jer znate kako je Krist izveo otkupninu? Otkupnina, znači, ide ovako. Zašto smo pričali o vremenu? I zašto sam namjeno uveo vrijeme od početka? Namjeno sam vas uveo u vrijeme, je znate kako izgleda osoba kad je bolesna? znate kako izgleda osoba sa rakom? Jer znate kako izgleda osoba sa nekakvom deformacijom? Jer znate? To je ovaj stih. Ljudi moji, to je ovaj stih. Krist je bio na križu. Stajeo je ovako. I nije sagriješio. On nije sagriješio. I kaže, tamo je nastala tri sata na zemlji. Pomrči nas, sve. I smrt je čekala da Krist preuzme grijeh na sebi da umre. To znači da bi Krist završio vječno u Šeolu. Je li tako? I Krist nije preuzeo ni jedan jedni grijeh. Ni jedan jedni grijeh Krist nije preuzeo. Samo do jednog trenutka. Čekoje i kaže da je izdahno. I kad je izdahno, on više nije bio u tijelu. I kaže da su svi, pazite ovo jako dobro, da su svi grijesi od početka vremena do kraja vremena. Zašto sam vam rekao od vječnosti do vječnosti on je i u sredini vrijeme? Krist je sve grijehe od Adama do zadnjeg čovjeka preuzeo na svoje tijelo i kaže da mu se tijelo izdeformiralo, lice mu je bilo neljudski iznakaženo i više nije ličio na čovjeka. Kaže riječ ovako, on je naše bolesti uzo, naše mane i sve ostale stvari na svoje tijelo, ne na svoj duh, na svoje tijelo. I kaže da mu se tijelo totalno izobličilo i više nije ličio na čovjeka. Ali je to napravljeno na način da je čeko Čeko je, ispustio je duh van i onda je sve otišlo na njega i otišlo je dolje u šeol. Tako je Krist izveo otkupninu. Jer pazite jednu stvar, da je Krist uzeo grijehe na sebe, a da je duh bio unutra, Krist bi bio kriv. Ali Krist nije to čeko, nego ispustio duh van i sve grijehe uzeo na svoje tijelo, njega više nije bilo u tijelu. Ljudi moji, on je došli žatvovat svoje tijelo, ne svoj duh. Je tako? čitamo dalje. Prva Petrova 3 18 do 20 kaže ovako: Doista i Krist jednom za grijehe je umro, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu, ubijen doduše u tijelu. Pazite ves koliko je jako dobro. Ubijen doduše u tijelu, i onda kaže ovako: ali oživljenu duhu u njemu otiđe i propovijeda duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni kad ih je ono Božja strpljivost iščekivaše u vrijeme nojno dok se gradila korablja u kojoj je kolicina to je stosam duša bi spašena vodom. Zašto je ovo podcrtano? To še kriji prijed. Ovo je kriji prijed. Kaže riječ ovako. Krist ubijanje doduše duše u tijelu. I onda naš prirod kaže, ali je oživljen u duhu. I onda sam ja gledo te stih i kažem, pa meni nije jasno. I onda ja pogledam korjen. A korijen oživljen, kad se prenese iz grčkog u hebrejski, oni koji proučavaju hebrejski i te neke stvari, reći ću vam broj. Broj je H2, H4, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, H2, h 2 h 4 i prvi put je to postanak 5.3, ne moraš što to nemaš tu, postanak 5.3. I prvi put riječ ide ovako, Adam je živio 130 godina i nakon toga je dobio sina i živio je još 930 godina. To je ta riječ, živio. To je ta riječ, živio ali oni su krivo preveli. Riječ kaže da je on u bitnom tijelu, ali je nastavio živjeti u duhu i kaže u tom duhu je sišao dolje propovjedat duhovima u tamnici, onima prije noje. To je razlog zašto Krist Kristu niko ništa nije mogo jer Krist nije bio duhovno mrtav. Krist nije bio duhovno mrtav. Okrenuš dalje. Jebrejima 2.9. Ali njega za malo manjeg od anđela Isusa vidimo zbog pretrpljene smrti, slavom i časti, ovjenčana da milošću Božom bude svakome na korist, zato što je on smrt okusio. E, znate kako je on smrt okusio? On je okusio smrt u tijelo, Ne u duhu. Krije iz duhu nije umro. Zašto sam vam rekao da prosuđujete duhom? Samo duhom možete shvatiti ovo i samo duhom biti, može vam to biti jasno. Krist je okusio smrt u tijelu, ne u duhu. Slušajte ovo jako dobro. Prvi Adam je ubijen u duhu, ali je nastavio živjeti u tijelu 930 godina. Drugi Adam, se zove Krist, je ubijen u tijelu, ali je nastavio, ubijen je u tijelu sa svoje pol godine, ali je nastavio živjeti u duhu vječno. I to riječ jasno kaže da on živi u vijeke vjekova. Po prvom Adamu smrt, po drugu, po posljednjem Adamu život. Kad čitamo prva Timoteja 6.15, ovo je prvi stih koji sam vam stavio na početak i to sam vam odmah naglasio, ali ste ga zaboravili. Njega će u svoje vrijeme pokazati on, blaženi jedini vladar, kralj kraljeva, gospodar gospodara, koji jedin ima besmrtnost. Koji jedin ima besmrtnost. Prebiva u svjetlu nedostupnu i kojeg nitko od ljudi nikad nije vidio, niti ga vidjeti može. Njemu čast i slava vjekovječna. Ako je Bog besmrtan, to znači da je on bez... Besmrtan znači bez smrti. Kako možeš ubiti nekog koji je besmrtan? Kako? Kako možeš biti neko koji je besmrtan? Mi smo svi gledali filmove, je tako? I Bude čovjek besmrtan, pogazi ga auto, on se digne. Besmrtan znači bez smrti. Besmrtan, bez smrti. Čovjek je bez smrti, nema smrti na njemu. Čovjek je besmrtan. Znači, čitamo dalje. Ivan 11, 21 do 26. Marta reče Isusu, ovo su događaji kad je duh smrti ili anđeo smrti došao po Lazara i ubio Lazara i Isus dolazi i kaže ovako. To jest Marta reče Isusu, gospodine da si bio ovdje, brat moj ne bi umro, ali sada znam, što god zajitriši od Boga, da će ti, kaza je Isus, uskrsnut brat svoj. A Marta mu odgovori, Ma znam da će uskrsut, uskrsnuću U posljednji dan Reče je Isus Ja sam uskrsnuće i život Tko mene vjeruje ako i umre Živjet će I tko god živi i vjeruje mene Neće umrijeti nikada Vjeruješ li u ovo? Pitanje Kako možeš ubiti uskrsnuće ljudi moji? Prati nas za na stih On kaže za sebi Ja sam uskrsnuće Kako možeš ubiti uskrsnuće? Kako možeš ubiti besmrtnu osobu? Ne možeš ubiti besmrtnu osobu. Otkrivenje 1.11.18 kaže ovako. Govoraše, šta vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmorim crkvama u Efez, Smirnu, Pergam, Tijatar, Sard, Filadelfiju, Laodiceju. Okrenu se da vidim glas koji govoraše sa mnom i okrenuši se vidim sedam zlatnih svječnjaka, a posred sedam svječnjaka, Netko kao sin čovječi, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasnom zlatnim pojasom, glava mu i vlasi bijele poput vune, poput snijega. A oči mu kao plamen ognjeni, noge mu, mu nalik mjedi uglađenoj, kao peći užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih. Jesi prebacili? U desnici mu sedam zvijezda. Netko kao sin čovječi, odjeven u dugu haljinu, glava mu i vlasi bijele poput snijega, poput vune, oči su mu kao plamen. On živi vječno. Iz usta mu izlazi mači dvostekli oštar a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi. Kad je ja vidjeh, padoh mu pred nogama kao mrtav, a on stavi na meni desnicu u reći, ne boj se, ja sam prvi i posljednji i živi. Mrtav sam bio, ali živim u vijeke vjekova te imam ključeve smrti i podzemlja. On je umro u tijelu, ali nastavio živjeti u vijeke vjekova, u vječnosti i to riječ jasno kaže... I on je došao, ljudi moji, da uzme ključeve smrti. Mi svi smo trebali završiti u podzemnju zatvoreni. Zašto ja kažem u biti da je ovo misterija i zašto ja kažem da ljudi ne razumiju zašto je Krist došao uzeti grijehe? Jer da Krist nije uzao naše grijehe, mi bi završili dolje sa smrti i nikad ne bi mogli zaći van. Ali Krist je došao da plati otkupninu i da bi nas izvuko iz podzemlja da mi ne bi trebali ostati dolje. Kad mi propovjedamo ljudima očisti se od grijeha. Zašto ja ne podržavam neke svećenike, zašto ne podržavam ispovjedanje svećenicima i takve stvari. Prijatelji moj, ti ne stigneš se ispovijedati svojim svećenicima. Bježi pred Boga, priznaj svoj grijeh, jer ti ne znaš u biti, joj tebe smrt likvidirati i ti nemaš vremena čekat sedam dana, da nakon sedam dana odeš na misu i da kažeš svećeniku, sagriješi za to i to. Ti nemaš sedam dana. Ti imaš, kad sagriješi, odmah da kažeš Bogu, da Bog očisti od grijeha, jer ako nas Bog neće očistiti od grijeha, mi završimo u zemlji i nikad nećemo ovo van iz te zemlje. Znači, ovo mi je kraj, ali jedna stvar, znači da znate, svako od nas ima u sebi duha uskrsnuća. Njegov duh, kaže pjesma, živi u meni. Pjesma kaže, on je pobjedio smrt. Riječ kaže, ja sam uskrsnuće i život. One koji vjeruje mene, živeće vječno i neće umrijeti nikada. Ljudi moji, mi nećemo nikad umreti. Jedan čovjek je rekao, kaže, ja kad umrem, to je prvi dan. To je, to je rođendan, rođendan, kaže, moje vječnosti. Ja imam, kaže, tada rođendam svoj vječnosti, ja ulazim u vječnost. Jedna stvar što se tiče grijeha, reći ću vam jednu stvar što se tiče grijeha, drago mi što ste došli, pa da vam kažem jednu stvar što se tiče grijeha. Krist nije mogao umriti. On je besmrtan. Ali naši grijesi su ga ubili. Naši grijesi su ga ubili, ljudi moji, on nije mogao umriti. On je bio besmrtan. Besmrtan ovako i neporočan po zakonu, čovjek nikad nije sagriješio. On je preuzeo naš grijeh da bi se ubio. On je preuzeo naš grijeh. Prije nego što ćete pogriješiti i sagriješiti i odlučiti za grijeh, znajte da Bog ne živi u vremenu. Bog ne živi u vremenu, zato sam namjeno nagašla vrijeme. Bog živi u vječnosti i kaže od vječnosti do vječnosti stoji vrijeme. I u tom vremenu svi grijesi su otišli na njegovo tijelo i ubili su ga. Što znači kad ja danas sagriješim, moj grijeh njega ubija. Moj grijeh njega ubija. Bez obzira što je on umro prije 2000. godina, on živi u vremenu. Moj grijeh ubija njegovo tijelo. Kad budete griješili, znajte da vaš grijeh je ubio njega. To morate znati radi svetog straha, ali radi druge stvari koje sam rekao, ja sam stao pred Boga pa sam rekao, otkri mi tajnu, samo mi reci, kako si uspio da ne sagriješiš? Kako si uspio? Pa mi je rekao, ako ti to uspiješ, šta će tebi, šta će tebi moja pravednost? Mi smo pravedni zato što je nama dao pravednost i mi nikad ne možemo biti pravedni radi sebe, nikad. I treba biti zahvalni zato što je tišao na križ, dao otkupninu smrti, da ne moramo biti sa smrti, plati otkupninu i cijenu da bi mi danas bili ovdje i sa Bogom. To je to.